Ebben az órában a beszélgető partnerem Cukor Beatrix. Szia! Szia! Kineziológus. Sorolom a sok-sok titulusodat. Masször, természetgyógyász, személyi edző, reflexológus. Van még? Körülbelül azt mondhatjuk, hogy ennyi. Benne vagy egy játékban? É, igen, Jó. természetesen. A játéknak az a lényege, hogy én felteszek gyors kérdéseket, és te nem kell, hogy gyorsan válaszolj, Valamikor jó lenne, ha csak igennel és nemmel tennéd ezt, ha úgy érzed, akkor tedd meg, hogy bővebben válaszolsz, oké? Okay? Rendben. Jó. Veled kapcsolatosan ezek jutottak eszembe. Erős nő vagy? Igen. <tökség> <Tökszem>. <tökség> jó. Nem egyszerű veled? Mondjuk Nem. pasiknak, anyukádnak, szüleidnek, bárkinek. Mindenhez értesz? Nem értek mindenhez. De legalábbis mindenről van véleményed. Részben, igen. Mindig jár az agyad? Nem mindig. Amikor nem jár, akkor mit csinál? Akkor mi van beled? Akkor semmi dobozba vagyok. Igen. Teljesen nulla. Zéro gondolat. Mindent is szeretnél egyszerre? Az igaz. Száz Büszke vagy magadra? Igen, igen. Sok vagy magadnak? Nem. Sok vagy másnak? Változó. Büszke vagy? Változó, az is. Mi zavar a legjobban? Mármint mivel kapcsolatban? Bármi, ami eszedbe jut. Mi zavar a legjobban? Uh -huh. Mondjuk a, a bizonytalanság. bizonytalanság. Tud Félni szoktál? Persze, igen. Mi az, amitől félsz? Általában. Hát mondjuk a dara darazsaktól. Jó. Na hát darazsakat nem hiszem, hogy behozunk, remélem legalábbis. Pedig voltak ebben a házban, nem olyan régen még. Az előző beszélgető partnerem ő nem más, mint Kőszegi Mátyás, Japánból egyetemi oktató. Az ő kérdése, megkérdezted tőlem, hogy lehet-e komoly maga ez a kérdés? Én mondtam, hogy természetesen hát olyan, amit úgy érzel. Akkor figyelj, kérlek, és ha megválaszolod, azt megköszönöm. Mik azok az értékek az életben, az életedben mondjuk, amiket úgy érzel, hogy kötelező átadni a gyerekeknek, a következő generációnak? Hú, ebben szoktam gondolkodni egyébként elég komplex így a, a kérdés. Valójában én, ha nekem ugye nincs gyerekem, de ha lenne, akkor én, én két dolgot így biztos, hogy megtanítanék neki. Az egyik az az, hogy én fizikailag összeraknám úgy, hogy jog legyen a koordinációja, tehát az alap dolgokat tudja. Most hülyén hangzik, ezek háttérben vannak szorulva, hogy úszás, hogy egyszerűen a labdapadtoktatás a nagyfértekniknek az integrációja, ugye emiatt is van nagyon sok tanulási probléma, de ebben most bőven nem megyek bele, tehát maga az, hogy a koordinációs készségek átadása azoknak a fejlesztését adnám át neki a jövő generációjának, illetve a másik, meg a pénzkezelést. Hogy hogyan bánjanak azzal, hogy esetleg egy vállalkozás személyettel indulnak el az életbe és nem teljesen hagyják magukat így bedarálni és elnyomni. Tehát a pénzkezelést mondjuk megtanítám nekik, hogy mi az, hogy egyáltalán pénz, hogy az, hogy hogyan működik egy jó működő üzlet, akár, tehát, hogy egy kicsit ezt a, illetve a sakkozást megtanítanám. <gül> Ez ugye a, mm. talán a gondolkozás, az agy működés véget? É, igen, igen. Nagyon-nagyon sokat tud segíteni egy embernek a, az életnél, amikor tud, elindul, hogyha a sakkozik. Én szeretek, igen. Én három is. évesen kezdtem. Ú, kivel állok, most itt ülök, itt most fülben. Hajajajaj. Azért neki futunk, vagy folytatjuk foly, tovább, jó? Nagyon sok minden az, amit ugye emberte foglalkozol. Ez összeköthető-e a gyerekkoroddal? Tehát emlékszel -e arra, hogy most aki három évesen megvan csalkozás? Egyébként bejön az a kép, hogy mondjuk három évesen ott ülsz valakivel, aki tanít téged. Vagy igen, te tanítod a szomszéd őt? Néni. adott esetben. Szomszédnéni. Igen, igen, a kezdtem. és vele ő... kezdtem el sarkozni, és később a nagyszüleim meg aztán a sakszakosztályban, úgyhogy így megvannak a képek. Ő miért? És nagyon szerettem. Ő miért tanított sakkozni? téged? A szomszéd? Igen. Egyszerűen ő is szeretett. Egy idős néni volt, aki, aki kedvelte a sakkozást, és, és neki saktábla volt, amivel a gyereket így le tudta kötni. Tehát, hogy igazából hát nincs akkora... Aha. Nagy dolog így mögötte. Hát oké, csak azért egy hárma gyerekkel leülni és akkozni, az egyrészt alapjában, mivel türelem kell, mi van benne, de azért benned is van egyfajta türelem, úgy mégiscsak, bár a rezgéseid azok, és nem rosszból mondom, azok azért hogy mindent is, nem véletlenek voltak ezek a kérdések, azok, hogy mindent is mutatnak belőle. pöröks, mondták már, gondolom. Igen, igen. Én ezeket mind abból tudom, vagy érzem inkább, Ugye az egyeztetéseink során, te voltál az első között, még tavaly év vége felé azt hiszem, hogy, hogy ugye egyeztettünk, hogy na akkor majd hogyan, meg miért, és nem tudom, valami nagyon jött akkor ott neked valami projekt. Emlékszel még tavaly november-december magasságában? Mi, mi történt? Igen, Néhány. igen. Még, ingatlan volt? felú, felújításban voltam, ha, most és történt. nem egy egyszerű pörgés volt ezt csinálni uh -huh illetve mellette ugye vállalkozásomnak a működtetése, akkor mellette szakszafonozni tanulok, úgyhogy még azt is csinálni, tehát ugye egyszerre minden volt, és emiatt volt ez a nagy pörgés. Oké, és akkor is leegyeztetük mostanra, és most beszélgetünk végre. Igen, elégre. és összejött. És csak összejött. Amikor te pici voltál, tehát ugye, hogy oda-visszakanyarodjunk, mi az első képet, ami azért valóban beugrik, ha most erről beszélgetünk, és én azt kérem, hogy valamit mondj a gyermekkorodból, ami most tényleg beugrik? Például az, hogy annyira kicsi voltam, hogy alulról néztem az asztalt. Tehát az már nekem egy elég erős kép, meg amikor őbe vesznek, és hogy mindenki olyan nagyon nagy, a igen? Hű, mekkora keze van, mekkora Tényleg? alulról nézed a fejét, öled fognak, és akkor ú mekkora vála van, te ott elférsz, tehát hogy ilyenek, nekem, nekem már vannak ezek a képek. És a szerinted ilyen... Mert hát az, hogy főnyulok és egy ilyen kis duhányzó volt, de főnyulok ez nekem olyan, mint a te a plafont akarnád így megfogni. Mm -hmm. Tehát nekem ezek tiszta képek például. És körülbelül ilyen hány éves? Hány éves, hogy körülbelül... Hát az is, rá, három. Három, három. Uh -huh. Kaptál A Kaptál itt? Hát vele igen. Természetesen. És te is adtál neki előbb-utóbb? Hát előbb-utóbb, igen. Hány éves voltál akkor, már, szerinted? Hát, szerintem négy. Hmm. Már, hmm. már volt négy és fél, négy, valahogy így. Hmm. Mert utána már így a is játszottam, és ott már, ott már olyan felesbe voltunk, hogy... Ők is elvertek az eleinte, ugye nagyon, aztán utána jön őket. Tegyük hozzá, hogy sakról beszélünk, ugye nem fizikálisan. Igen, igen. Nem, nem családi hey, erőszak, Csúl, pusztán játék. Anyu, apu, a te édesanyád, édesapád benne volt, benne van, volt az életedben végig? Igen, igen. Jó érzésekkel táplálót. Abszolút. Gondolsz abszolút. rájuk? Élnek még egyébként, ha megszabad kérdezni. Igen, igen. Igen, élnek, és ugyanott laknak abban a házban, ahol én felnőttem. Mm. És tartjátok a kapcsolatot? Tartod a kapcsolatot velük? Igen. Elők? Mindig nem fogom hozzátenni, hogy szabad-e, nem szabad feltenni a kérdést, te jelzed, oké? Okay? Ezt ugye az egyeztetés során is megbeszéltük. Igen. Megkérdezték-e már, hogy mikor lesz gyermeked? Igen, kérdezték többször is, Sok, sokan. Most, most csak a szüleidre gondolok, nem a mindenkire. Ja, hogy azt hittem, hogy a szülök. mások szülők? Hát jönem ára az Igazából árazónaka. ők nem, mert az, amiatt nem kérdezték meg, mert nem egy gyerek társadaloma a családom, tehát nálunk nem, ugye ketten vagyunk testvérek, van egy nővérem, aki két éve idősebb nálam, és neki se lett gyermeke, meg nekem se, és igazából ez így nálunk nem, nem is volt egy ilyen gyerekcentrikus az egész család, tehát anyukám is egyedüli gyermek, és nincs a nagy család, mint a kép, meg ez a hagyományos család. Ebből az oldalból nincs meg. Tehát Értem. ugye miatt ők, ők is úgy voltak, hogy azt mondták, hogy... Tehát nekik az volt mindig a fő mondatuk az érde hogy, hogy mindegy, hogyan, de te legyél boldog. Tehát most ez csúnya jó. hangzik, nem, ők hát azt is mondták volna, azt is mondták volna, hogyha meleg vagy, akkor meleg vagy, hát akkor meleg legyél vagy? boldog. Tehát nem, nem vagyok az, csak... Persze, ők is örülnek, hogy, tehát azért nyilván örülnek neki, hogy nem, de hogyha az lett volna, akkor se tagadtak volna, aki biztos vagyok. Miért? Hát akkor azt az mondták, az volna, hogy olyan párod legyen, aki megbecsült. Tehát őket ez az egy dolog érdekli. Van és párod mindegy, egyébként? Hogy, hogy milyen, igen. Úgyhogy ők, ők igazából így állnak hozzám, és emiatt a... Ugye nyilván látták, hogy én nem hogy mondjam, hogy nem, nem futottam is a az gyermekek igen. után, igen, és akkor emiatt ők, ők azt nem is szeretik, mert ismerősik körbe is láttak olyan velük ugye egykorú barátokat, például akik már ugye már a lányt, meg a fiú gyermeküket, hogy mikor lesz már unoka, és hát ugye mondta, hogy ő, ő ilyet nem szeretne, tehát ezt a fusztrációt meg az elvárást, igen, Tehát... de ezt adja a társadalom, és hogyha most kimegyünk a családodon igen. kívülre, akkor ugye azzal kezdted, mondtad válaszként hát azt adod, hogy hát mindenki megkérde. No, hát ez így szokott tudod lenni, hogy amikor egyedül van valaki, mikor lesz akkor már párod. Nincs? igen, Mikor van, lesz párod, mikor, a... mikor lesz esküvőtök, mikor születik megvan, a baba? Igen, mondd tovább, ak temerőt, Akkor mikor lesz a második gyerek, igen. akkor mikor lesz a harmadik, mikor lesz a, moka, a gyereked, mikor a meg? és pasidicsajódik, és sosincs vége. Ha van házad, akkor, ak akkor mikor lesz még egy, igen. Ha, ha te, mit tudom én, mi vagy te titkárnő, akkor mikor leszel osztályvezető, Ön, tehát egyszerűen nincs, nincs igazából megállás. Jóval, jó van, meg, jó ha megvan négy gyereked, akkor meg milyen felelőtlen vagy. Tehát, hogy érted, mit mondok, hogy sosem Ahogy tudsz nem. igazából. Úgyhogy el kell engedni ezeket a kérdéseket. Én igaz szóltam mondani, hogy, szóltam mondani, hogy nincs. Neked akkor miért van? Tehát, hogy Ezeket nem sértem, akkor még így, egyet hát nem mondtál. Nem gond, csak hogyha valaki kötekszik, akkor, akkor egyet nem mondtál, mit. mert hogyha megvan, az egyik legalább egy gyerek, akkor hát miért így, meg miért úgy neveled? Én tudom, hogy azt kell csinálni. Most szerinted Igen? ébredezik az emberi faj, az emberi lény? Vagy nagyon Részben, alszol? talán. talán? Ö, én részben azt mondom, nem tudom, hogy milyen irányba megyünk. Ezzel nagyon sokat gondolkodtam. A mesterséges intelligencia dolgok. Szuper, nem vagy. Főleg, én, én, nem főleg én, én, okay. én, én, én emiatt, hogy nem tudom még hova tenni, hogy tehát egy, egy erős időzített bombának is tartom, tehát hogy veszélyesnek tartom, viszont olyannak is gondolom, hogyha valaki okos és jól akarja használni, akkor jól is tudja, hogy az emberi foly ébredezik-e, erről nekem más dolog is eszembe jutott, Mond, például az, le. hogy... Mondjuk ebbe a témában, hogy beszélgettünk, hogy régen sokkal, én érzem azt, hogy mondjuk 5-6 évvel ezelőtt sokkal többen nyomtak ezzel, és sokkal jobban megvoltam úgymond vetve olyan körökbe, ahol gyermek van, hogy nekem miért nincs, meg egy önző, önző dolog az, hogy nincs. Viszont most már ugyanúgy találkozok olyanokkal, akiknek gyermekeik vannak, és nagyon kedvesen állnak hozzám, és abszolút az. És, és mindegyik azt mondja egyöntetően, hogy figyelj, én megértelek, hogy nincs. Hát figyelj, neked nincs, nekem van három, tök jó. Neked így jó, nekem így jó. Én most sok elfogadóbb embereket találkozok például most az azt mondja, hogy utóbbi, egy-másfél évben. Akkor annyira, hogy ébredezik. Fogam. Igen, jó, igen, igen, igen számomra. Egy... Én, én ezt tapasztalom, most nyilván ez az én szemüvegem, mert hát, az én beszélek, egyéni dolgaim, de, de én ezt most pozitívan élem meg. Most ha csak ezt, a, ezt az elfogadást nézzük. Említed az ai a igen. mesterséges intelligenciát. Megfogalmaztál egy gondolatsort. Igen. Akkor azt mondják, hogy lehet már végünk. Tehát magának az emberi fajnak. Elég mm -hmm. volt belőlünk, és hogyha ezt futtatjuk, akkor mi mindent átadunk, egy dobozba teszünk. Ugye ez az elektronika, ez a nagy számítógép, amiből az AI dolgozik, vagy az ai -ok dolgoznak. De nevezünk egyet, mint hogy van az ember, van az AI. Szerinted Igen. mindent odaadunk neki? Már mindent odaadtunk neki? Információkra gondolok. A fajelmélet, az emberiség, a természet, az univerzum, a... Én őszintén... Uh... Nem tudom teljesen elhinni, hogy mindent át lehetnek kiadni, még ha akarnák is, tehát még ha... Mit nem? Ha leg, leg... Magát az életet. Ő akkor is csak egy, egy általunk kiszabott program, mert azért mondtam lehetne vele akár megölni egy országot, mondjuk azt mondani, hogy beprogramozod, és oda indítja rakétákat, és ő egyedül leharcol. neked persze lehet, hogy biztos, be lehetne programozni, de, de az te kell lesz, hogy te beprogramozsz. Szóval de ha már akkor benne lelke, van minden... A, a, a, igen, azt mondom, hogy az irányítója, a szándék, az igazi szándék, az az, az élő embereknek a döntése De ha már van, van minden, minden az ai -ban. De a szándékot szerintem nem, nem tudom, ö, miért, ö, ö, baj, hogy nem értek hogy... hozzá, nem vagyok ilyen programozó. Okay. Egyelőre azt hangoztatja, ha bármilyen minden, ilyen intelligenciával beszélgetsz, hogy neki az a dolga, hogy hogy az emberiséget szolgálja, én. hogy ő jót tegyen, mint egy jó science fiction filmben, amikor mielőtt eldurulnak a dolgok. Tehát most kicsit ott vagyunk. Zenéljünk egy kicsit az ai és mindenkinek. Szakszofon említettel, Igen. azt én nem soroltam ide a tevékenységeid közé. Miért a szakszofon? Ez is gyermek Ó, Fú, az a gyerekkori álmom volt, igen. Csak én soha nem voltam ilyen zenészkörökben. Ugye igen. a szüleim is ezen élnek, úgy nem törögtünk ilyen környezetbe, és nem jutottam hangszerközelbe. közelbe. A zongora volt először az álmom, csak ugye az egy kicsit könnyebben megközelíthető volt, meg gimnáziumban, mikor bekerültem, hogy ott már nyilván ilyen iskolák vannak a zenésúlisok, és akkor én életségi előtt igazából beiratkoztam, és akkor zongorát tanultam. A fúvósokat nem tudtam annyira még megközelíteni, mert Valahogy ott nem találkoztam olyan emberrel, se, osztálytársa, se fújt volna ilyenen, és legalább azt mondtam volna neki, hogy ad ide öt percre, hogy próbáljam ki, illetve akkor még úgy nem volt pénzem, nem, nem tudtam, hogy ez hogy megy. Azt hittem, hogy ahhoz kell venni egy hangszert, hogy fúvoson játszál, nem tudtam, hogy zeneiskola az adja a gyereknek addig, amíg játszik rajta, és akkor később a szülő vesz. Én ezeket nem tudtam. Az zongoránál adott volt, hogy ott az zongora, menjél be aztán gyakorolsz ott is kész Um... És akkor nekem ez most jött a fúvós, hogy bekerülteni és... a zenekarba, és akkor És be beker... Na lecseni. igen, ezt akartam, tehát van egy zenekar, ahol te ezt most konkrétan igen. műveled. Igen, a Bohemian Brassbandbe játszom. És ők nagyon ismertek már? Ti már nagyon ismertek vagy? Ö, elindult, igen, TikTok oldalunk van, meg a Facebookon, és eléggé szépen most így jön föl, azt látom, hogy nagyon szeretik az emberek. Ez az igazi a tére buli van, vonulunk, és akkor táncolnak rá, vengaboysztól kezdve mindenféle slágereket játszunk. Ez nekem Úgy, két dolgot juttat eszembe, az egyik a SK zene, a SKP-cs nem tudom, megvan-e? Igen, igen, Annak idején, hát az is már vagy 20-30, és talán már ez már jaj. Igen. Az ember Meg a boss. A... Igen, szóval, hogy ez valami olyan vérpesdítően, szuper, belenyúl a lélekbe, vagy én nem tudom, hogy kell ezt jól fogalmazni, nekem legalábbis. Mióta vagy ben? köztük? Mióta vagy köztük? Hát, körülbelül egy éve kerültem be. És hány Most esztend... lettem, körülbelül évelején egy éves felük. És hány esztendős maga az egész, a csapat? Hú, hát körülbelül... ők már jó, jó sok ideje mennek. Öt, nem de tíz... Be van, őszintén nem is tudom, meg is néztem. Mm, de, de, de régóta, régóta vannak, mert pont most volt egy ilyen osztálya, hogy egymás között, ami régi képetők, ők egymásnak megosztottak, és, és ott látszott, hogy még jóval fiatalabb volt mindenki, úgyhogy szerintem. Hányom vagy? Jó régóta megy. Hát Körülbel? egy olyan 15-en körül, azt mondom, jó, hogy akik úgy stabilam. Melyik az, amikről most még úgy beszélnél? Szívesen első körben kineziológia, hogy természetgyógyász, melyik? A természetgyógyászat mondjuk, hogy a masszázs, tehát ezeket csinálom főleg. Melyik volt előbb? Igen. Tehát foglalkoztál a, a nagy mindenség. Masszázs masszáz volt először, erre és hogy utána rá? megcsináltam a reflexológiát. Tehát erre tanultál el? Hát először úgy van nálunk, hogy egy egészségügyi labképzést kell megcsinálni, amiben az országos kórházi főigazgatóságnál be vagy jegyezve, mint egészségügyi szakember. Ez az első ilyen modul, úgymond, amit meg kell csinálnod. Utána erre ráépül a természetgyógyászat modul, ahol körülbelül úgy eligazítanak ebbe a széles palettán, hogy milyen szakokat Mehetsz majd tovább, és akkor látod. Tehát kb. bevezettek abba, hogy mit csinál egy fülakupunktúrás, mit csinál egy fitoterapeuta, mit csinál egy, egy szemtréner, mit csinál egy kineziológus, reflexológus. Tehát ugye, és akkor ezekben betekintést nyersz, tanulsz is róluk, tanulsz a kínai orvoslásról, az ajruvétikus orvoslásról, meg egy csomóféle betegségről, meg ugye anatómia törvénytelenül. Ezután látod te is az utadat hogy hova szeretnél tovább tanulni, és akkor ezután ugye jobban ki tudod választani, mi az, ami neked testhez álló, és akkor nekem lett ugye először a reflexológia, utána meg kíváncsiságból megcsináltam a kineziológiát is. És a többi is kíváncsiságból jött? Szóval. A masszázs, az, az az közben csináltam már meg, mert azt még úgy, hogy az agyomat frissítsem. Ehhez erő is kell, oké kell az agy. Honnan van az erőd? Ezért egy fizikai az... erőkel, és te nem egy ilyen hú, de kigyúrt, erőteljes pasi vagy, vagy egy ilyen Igen. nagy darab testtel rendelkező. Igazából technika kérdésein én, én azt tanultam meg, miközben dolgoztam. De akkor az nekem is, ott természetesen, mint másoknak az első nap, az nekem olyan volt, hogy én is majdnem meghaltam mert hogy, <gül> hogy görnyedek, hogy, hogy elfárad a kezem, azért éreztem, hogy jó kitopogtam magam közben, meg ilyenek, de a technikát hogy magamnak kialakítottam, egy sajátos technikát, és ezáltal egyáltalán nem fáradok el a sokadik ember után sem. Na Tehát ez olyan, a, a hangszerrel való gyakorlás is, ha? hogy amikor ki megtanulja az ember technikát, és látott, hogy szalad az ongorisnának az ujja, akkor azt hogy nem erőből csinálja, hanem egy ilyen lendületből, és, és így elfut a keze. Ez is olyan, hogy a masszázsnál is ezeket a gondolatokat próbáltam így hasznosítani, és ez a gravitáció, a lendület, ahogy állok, nyilván figyelek közben magamra is, hogy ne rágörnyedjek a másikra, hanem. Tesúlyból triggerelek mondjuk pontokat, tehát ugye ezeket lehet taktikásan csinálni, és akkor nem megy az ember tönkre. Hány embert bérsz egy nap? Te nyolcad van. És ez fél órás etap? Egy óra. Egy órából nyolcat. Körülbelül. Az... Az... Nem tértem ki arra, hogy igazándiból honnan is ismerjük -e egymást. Nem tudom pontosan, te emlékszel? <gül> Szerintem, a Rizsagyár volt talán. Valami ilyesmi lehet. Pécsi, Pécsi stand-up. Na, én ezt, ezt direkt a... felírtam. Igen, a Rizsagyár volt. Igen. A Kertész Ricci, meg, meg, meg... And meg az András, Doktor András. Dr. András. Igen, ő András. Még nem meg az. te voltál, aki konferált. Egy, én egyetlen estre emlékszem, a rundó, Pécsi rundó. Igen, a Rundóban volt, bizony, tehetházas volt. Talán, azt, azt nem tudom pontosan, ott talán öten... Stand-up voltatok. Így van. Így Utána van, neked volt, előtte neked volt, azon kívül. Hát képzeld, hogy nem, mert, mert én oda úgy kerültem be, oda, abba, ebbe a gyárba, hogy, hogy egyik este elmentem haverokkal kocsmázni, és hát ittunk egy-két pohár bort, és én elkezdtem a vicceket mesélni. És ezek a stand-upos fickók, ők egy szomszédos hasztalán ültek, és így észrevették, hogy ez a lány ez hogy meséli a viccet, és akkor elkezdtek így, így megkérdezni, hogy hogy lenne kedved ilyen hülyeségben részt venni, meg? Poinokat mondani, és akkor, hát mondom, persze, ha <gül> no, már így kérdezitek. Volt egy meghallgatás, és akkor utána csináltuk ezt meg. Te készültél arra az estére? Hogy készültél? Igen, hát persze, hát azért, hát, ő, úgy voltak, hogy azért mi előre megírtuk a témákat, ugye akkor még az elkállt ment, és a, a körüli vicceket nyomtunk, meg a reklámok, az akkori reklámok, és akkor azokat, azokból csináltunk viccet, Azért persze összeültünk, dolgoztuk, hogy mi legyen, meg amikor volt egy, volt egy páros ilyen kabari, amikor mit tudom, én voltam a feleség, és akkor az egyikük a férj, és akkor valamilyen hülyeséget csináltunk, már nem emlékszem pontosan. Hát azért persze ezeket az megírtuk meg. Szöveg az majdnem szórószoron le volt írva, aztán mindenki egyénileg vagy átgondolta, vagy otthon játszotta, készültünk azért rá, persze. Bennem nem sok miten megmaradt. Egy, nekem mindig is szíven vágyam csücsköm volt, hogy ezt De az hozzá kell tenni. Én nem bírok megtanulni egy verset sem, ha csak nem, ha csak valami olyasmi nem fog meg benne. Tehát én nekem ez nem megy, és azon a bizonyos este ilyen házigazdaszerűségként ügyködtem, mindenki mondta, hogy nagyon rossz voltam. Hogy azóta kerülöm, ez ugye megint csak ilyen 600 évvel ezelőtt volt. Te a Facebookon néha látom, hogy, hogy a Földobóc nekem is te említhetőek azok a bizonyos sportolási készségei, dolgait. Nagyon finoman próbálom megközelíteni. A súlyról lehet beszélni? Persze, válaszolok. Amikor te ott voltál, akkor, akkor te súlyosabb voltál, mint most. Igen. 10 Igen. kilóval pontosan. 10 kilóval. Most nem tudom, mennyi vagy, viszont azt tudom az olvasatokból legalábbis, hogy nagyon harcolsz, keményen harcolsz az egészségért, a fogyásért, azért, hogy erősödjön, erősödjenek az emberek. Mi zavart Zavartott téged valahol, valamelyik ponton, valami, tehát mondtam, valaki beszólt, és azt mondta, hogy Ducika gyere, vagy valami ilyesmi, vagy ez egy betegségből kifolyólag volt neked. Szóval, hogy lettél te csodálatos hölgy? Nagyon szépen fogalmaztam, ugye? Hát akkor sem voltál csúnya, bocsánat, volt, ez valós... rosszul jött ki, ott kívülről meghallgatjuk, akkor azt mondjuk, hogy jaj, hát mit mondtam én, nem. Tehát nekem akkor is azért úgy egy csodálatos hölgy voltál, de hát azor, azért ahhoz képest te most 10 kilóval rövidebb vagy, azt mondom. Igen. Szóval mi volt? Mi, mi történt? Miért? Hát ez egy érdekes hullám lele? volt, mert de... nekem, mert gyereként nagyon sovány voltam, aztán Igen? ugye Jött az a tínédzserkor, akkor ugye én is ilyen ducilány voltam, hogy meghisztem, és hát igazából ez egy általános ducillány sztori, hogy, hogy nyilván én is jól akartam kinézni, mint a többi osztálytárs, hogy sokan eresgésztek, meg ilyen jól néztek, és akkor én is fel akartam oda zárkozni. Aztán később gimnáz, gimnazista koromban, akkor, akkor én átlagos lettem. Aztán később elkezdtem sportolni, és kiderült, hogy pajzsmirigy alulműködésem volt. Én meg nagyon Úgymond túltoltam a sportot, és akkor ezért volt az, hogy így fölragadtak azért a kilók rám, meg azért szerettem is enni, tehát én a saját hibámból is hmm. egyértelműen. Az utóbbi években azért sikerült így lefogyni. Igazából semmi szigorú diétát nem tartok, csak ugye én is elmerültem ebbe a természetgyógyászatba, meg amit csinálok, jobban belementem az anatómia tanulmányokba, és rendbehoztam saját magamat kevesebb munkával értem el ezt az eredményt. Így, így sikerült most ide jutnom. Akarat erő? Az van. az van. E Ha ide kaptanok, hogy most valamit ki akarok találni, akkor szállt hogy megcsinálom. vár várj, várj, e tekintetben Úgyhogy... tehát, hogy most azt mondom, hogy erősítenem kell magam, teszek érte, mit teszek érte. Mondjuk, induljunk neki egy napodnak. Lehet? Ö, persze. Felébredsz X. Y. nem lényeg. Vagy lényeg? Hogy hány órakor Lényeg, az nem lényeg. Ö, változó. Ahogy, ahogy, ahogy, ahogy esik a dolog. Ahogy jól esik. Igen. Tehát nem vagyok ötkor kellő. Nem, nem, nem kellek időre. Tehát az természetre bízom. Megvan Szerencsére az, hogy... Me... Szerencsére megtehetem, hogy nem hmm. kell időbe. Úgy kell, nem, hogy... Jaj. Megvan az, jelleggel. hogy mit reggelizel? Mindig egy... Nem reggelizek. Nem reggelizel. Én soha nem reggelizek. Iszol vizet? Vizet iszom, egy kávét iszom, egy fekete kávét, és feke... akkor elindulok a napnak. Az a fekete kávé, erős kávé, cukorral iszott, 20 kiló cukorral, négy litert tejjel. Semmivel, tisztán. Tehát van Csak egy pohár, tisztán. 3 deci víz, két deci víz, egy kávé? Hát egy, egy presszú kávét megiszom, okay. akkor felpörgök, ugye? Igen? <laughs> és akkor utána iszom azért egy-két egy pohár vizet, amit mert C vitamina a. Uh -huh. mert az úgy jól esik akkor utána, hogy hidratáljak, hogy arra szóval oda ind... kell figyelni. Abból le indultunk, egy éjszaka nem pöröksz, mert ugye mondtad, hogy kell, hogy felpörög a kávét. Jó, tehát citromos vizet iszol, aztán elindulsz, tényket csinálod. Mikor eszel, igen. és mit? Igen, délután egykor, vagy kettőkor körül eszem egy átlagos ebédet, hús, zöldség Oké, okay, krumplit, kenyeret? Ö, kenyeret nem, krumplit igen, milyen is. <gül> Sima. Hát, édesburgonya kedvencem, ja, de, de sima sütburgonyát is megesztek most már. Mert most már úgy érzem, hogy itt nem marad meg. Nem Tehát tapad kimegy fizikálisan. Igen, igen, igen. Minden nap edzel? Nem, nem. nem most pont, hogy az utóbbi időszakban nagyon-nagyon sok volt a munkám. És volt, hogy egy hétig nem is edzettem egyáltalán, mert nem volt hozzá időm. De közben masszizálsz, masszörködsz. Igen, igen, igen, igen. Lesz. Minden nap? Igen, igen, hét napot. Tehát hétvégén is. De igen, nem minden nap, 8, vagyok. max a nyolc. Tehát azért megvan a minimum, Mapi, mennyi a minimum? 2, négy? Változó. Valamikor csak egy ember, vagy kettő jön, valamikor meg tele van, tehát, hogy ezeket így nem is tudom átlagolni. A kuncsaftyaid, akik mondjuk rendszeresen visszatérnek, van, gondolom, van? Igen, igen, sokan. Velük egyébként beszélgetsz? Tehát amikor az azt meg e kérdezni, ők... hogy, hogy miről? Nem úgy értve, hogy most ő elmondja a család persze, életét, persze. hanem hogy mondjuk olyanról, hogy egészséges életmód, beszélgetünk-beszélgetünk, mint a fodrásznál, meg van -e egy ilyen statisztikát, hogy, hogy mi az, ami leginkább foglalkoztatja ezt sok beszélgető partneremtől megkérdezem, az embereket. Mi érdekli, mi foglalkoztatja, mi a legjobb és a legrosszabb? Érdekes a kérdés. Most belgondolkodható. Ne ide azt így megmondani, mert, mert nem egy busz megállóba beszélgetek az emberekre, aki csak itt el, egy random trip odajön, hanem ők ugye eljönnek cél, célzottan hozzám, és általában azt mondom neked, hogy tíz emberből nyolc, aki jön hozzám masszázsra, ők szépek akarnak lenni. Szépek le akarnak, akarnak, le akarnak Le akarnak fogyni, jól akar kinézni. Valamilyen nagyon fáj, valami betegsége van neki. Hormonális általában túlsúly, izületi problémák, nagyon soknak geriátriai betegségek, fiataloknak. Tehát érdekes, hogy egy 30 évesnek most olyan bajaik vannak átlagban a 25-30-asoknak, mint régen az 50-eseknek volt, vagy akkor kezdődött el igazából. -e? Tehát most, most na, nem jó állapotban vannak azért és sokan. Megvan-e, hogy miért? Ezt Én nagyon sokaknak, akik itt teljesen el vannak iszlává, és már pedig azt is mondanám, hogy igyekszük is odafigyelni magára. Ő, ők mind a ülő munka. Hm. Vagy nagyon sokat tanult, ült az egyetemen, aztán irodába ül, programozik, tervező. Sportolni? Ők ők. Sport, ö, járnak, van, tehát egyet többen. Tehát járnak edzőhöz, járnak jogázni, járnak Pilatesre, de az a baj, hogy... Tehát én pont ezt mondtam nekik is, hogy hogy nagyon jó, tehát járjanak minél több ilyen helyre megúszni, de az, hogy te egy héten kétszer emész edzeni, mondjuk most azt mondom, hogy átlagban, amit úgy álltad, meg tudnak fizetni, az nem ér fel azzal, hogy te hétfőt többéntek 8 órát ugyanabba a poszba ülsz. Tehát 8 órán keresztül kapod az évet, és a, a heti 40 órával szemben a heti 2 óra gyenge. És mi, tehát, ha mondjuk hogy... gyakrabban sportol valamit hát... az adott illető, tehát napi 10 perc helyett húszat, fél órát, és napi szinten mondjuk hétből ötöt, az már? Igen, mondjuk egy kicsit ki kéne mozgatni a magát, illetve... Tudsz ajánlani Peckó mozdulatokat, sportokat Szok... Igen, nekik? Igen, szoktam, amikor, amikor van egy-kettő olyan, akinek ilyen baja van, akkor szoktam egy-két gyógytórna gyakorlatot nekik mondani, illetve edzésébe... Hogyha otthon edzünk, vannak, akik otthon a tévé előtt próbálnak, ugye ilyen hogy vagy valamit csinálni, akkor szoktam mondani, hogy látom, ugye nyilván masszásnál, hogy neki milyen a teste, milyen, melyik kézma az, ami hiányos, akkor megszoktam mondani, hogy persze, ha ő fogadja és kéri a tanácsomat, akkor beleszólok, mint edző, hogy most itt a melízom egy kicsit gyenge, azért vagy görbe itt és itt, akkor erre a melízom részre ezt és ezt a gyakorlatot csináld, és akkor szebb lesz a tartásod, vagy kiegyensúlyozottabb lesz az egész szerkezet ezt, amit, amivel foglalkozol, ezek a dolgok, ezt a munkának tekinted? Hát nem igazán, mert szeretem csinálni, mert, Ezért mert szeretek ennyit. foglalkozni én. az emberekkel. Igen, tehát én. hogy engem úgy érdekel. Én alapban is, ha, ha nem dolgozok, most ha nézzük azt, hogy idézőjelben dolgozok, ha nem dolgozok, akkor is dolgozok, mert ha elmegyek egy valamilyen más társaságba, akkor is nem tudom nem észrevenni, hogy valaki, mit tudom én, így áll vagy úgy áll, vagy <hállt> ilyen meg olyan, de, de nem úgy, hogy én azt, azt az illetőt fikázom magamban, hanem nem, csak... Nem, megfigyeled. Mint, ez olyan, mint amikor fodrász is, hogy megnézem mások haját, és ő nem dolgozik, de azért nyilván megnézi, hogy ez ilyen hajtipus, az olyan hajtipus és csak így magában egy statisztikát csinál, vagy mit tudom én. Te akkor, amikor rizsagyárasztál, persze, te amikor rizsagyárasztál, akkor, akkor te jól érezted magad a bőrödben? Hogy Igen. Igen. Jól, persze. Te poénos azt vagy olyan szeretek is előbb, igen. Igen. Az, tehát az megmaradt, az, hogy mondjuk időne, meleted lenne megint egy ilyen sztendápos társaság, megint megszólítana téged ennyi idősen is, amennyi most 18 fél vagy. Tehát ugyanígy igen. megvan, megmaradt az a humorizált világod. Emlékszel abból, abból valamire konkrétan, egy-két mondatra, hogy mi Hú, voltak? Nem, a nem tudom. kell. Csak... Te szoktál puffogni is a Facebookon. Mi az, ami most eszedbe jut? Nekem van egy, azért Ó, kérdezem. Ó, van egy csomó. Csomó, sok gondolatomban Puffogni is puff fog, tudok, bármeddig. És miért? Most éppen, mint puffogok? Ma, ma, ma, igen. Én most éppen azon puffogok, hogy, ugye ezt megint szakma ártalom, ugye nagyon sok káros élelmiszert dobtak a piacra, emiatt lett a sokféle betegen ember, tehát hormonálisan betegek, meg túlsívosak, és akkor ebből lett az, hogy jöttek a biznisz a különböző ágak, hogy mindenféle szert vegyél és szedj be, akkor te majd lefolytsz, meg jó fogsz kinézni, illetve egészséges leszel. Tehát ráúztak egy bizniszt, ami amúgy nem szolgálja a mert tele van olyan kémiai szarviharral az egész, ami, ami csak tényleg az üzlet, és, és az emberek sajnos elhiszik és megveszik. Ez, ez volt az egyik pufogó hullámom, a másik az meg most az, hogy mivel hogy az egész most már ugye annyira sok minden kiment a piacra, és ugye nyilván nem hatott, mert hát ugyanúgy elhízott társadalom van és lesz is, hogy most akkor az a következő ilyen bomba, amit így ledobnak az interneten, hogy divatot csinálnak belőle. Tehát, hogy influencerekből lett egy csomó, akik ilyen, azt mondom neked, hogy nem is egy átlagos túlsúlyról beszélünk, hanem az extra túlsúlyról, hogy 160 kiló fölötti súlyuk van, és ezt Ebbe pózolnak estélyi ruhába, és ő, ő megmutatja, hogy milyen jó és alatta. Ha megnézed a komment szekciót, akkor semmi más nem olvasol, mert csak az, hogy de csodálatos vagy, fú, igazi nő vagy megmered mutatni, és igazi példakép vagy sokunknak és tehát hogy egymást így hype és közben meg, közben meg annyira túlsúlyos, hogy nem, azon csodálkozok, hogy nem áll meg a szíve, amikor felhúzza az oknit, vagy fő se tudja húzni az oknit. És, és ez megy a divatba, és van ezzel Divat lett, azt is észrevettem, hogy divat lett a vékony nőket. Csontokkal csak a kutyák játszanak, ugye? Uh -huh. Nem minden pasi csak a gerebjéket szereti, ugye ilyen kommentek, ez, csak, ez csak, mert ez, ezek mennek. De mm. ha te azt mondod valakire, hogy ne úgy te duci vagy, akkor, akkor te mekkora szemültáda vagy, hogy ezt, hogy ezt merted mondani? Tehát azt ő nem. akkor, idé vagy, akkor te teljesen... Gyilkos, te gyilkos te... vagy. Hölgyeknek ezt nem szabad, az uraknak szabad. Pocol, mekkora hasad van... Igen. Miért van az egyébként, hogy a vékony le lehet vékonyozni a, dagat, a ducin? A... Nem Igen. is tudom, mit szabad mondani. Mert a fúztráció... Túlsúlyos, az én, se jó. Én... Egy csomó Te dolog van a... egyébként, amit nem lehet mondani. Az a baj a részben, hogy az iricség. Tudod, hogy egyébként én mindig szoktam... Te fia... Tehát ad a nehéz, mert én ilyen nőkkel foglalkozom. És akik eljönnek hozzám, változtatnak, És olyan szépen meg tudnak változni, és mindig azt mondja, le a kalapot. gyönyörűen Már lefogy. Most a túlsúlyról, igen. Bocsánat. Van, igen, és, és csúnyát mondok, annyira rossz laboratóriumi lelettel jönnek, hogy, hogy, hogy tényleg, amit az interneten, amikor írnak, hogy mert a hormon miatt nem tud lefogyni, hát mondom, olvasnátok el egy-kettőnek a leletét, simán azt mondanátok, hogy, hogy ez biztos nem fogy, és lefogy, mert az akarata, mert, mert megállt parancson magának. Jó, követi ezt egy jó pár. Mérhető beszélgetés, ugye egymás közt, kis lelkizést, mert is ilyenkor segítek, és nagyon szépen le tud fogyni. Ez nem egy lehetetlen dolog. Viszont az interneten, akik ott fröcskölödnek, ők csak fikázzák a többit, mert nyilván, hogy te már megcsináltad. Ez ugyanaz, amikor mondjuk egy valakit, aki befut valamiben, és akkor fikáz a többi, mert a rohadt szemét gazdag. Igen, csak 0-20 éve dolgozott azért a pénzért, míg a másikot szívta a cigit mellette, és nem csinált semmit. Tehát, hogy Ó, de az hát... eredményén meg, meg kell igen. dolgozni. Na, ja, igen, igen. Azt nagyon jól tudjuk, hogy az ember az embertársát örökkön-örökké fikázza, ezt a szót használva, És ugye mindez azért van, mert féltékenység ez azon, az egyszerűen benne van, mindenkiben benne van. Ez is belénk van építve, mint az, hogy ugye kitalálták, van szem, van önérzet, van satöbbi. Ez is bennünk Igen. van. Hogy jó azt mondani, hogy ja Istenem, hogy nézel ki? Ez ugyanaz, mint hogy akkor mikor lesz párod, mikor lesz házasság, mikor így lesz gyerek. Ez ugyanez a kör, kör, kör. Így és van. így húzzuk, próbáljuk, megtesszük, visszahúzzuk a másikat. Ez, ez, ez valahogy nagyon-nagyon megy. Mindenki Igen. kibeszéli a háta mögött a mindenkit is. Nem csak a magyar, az angol is, az indiai is, csak így közlöm, mondom. Abszolút. Tehát nem a magyar ember ilyen. Nem. nem az ember nem. ilyen. Tehát, hogy... Tehát van egy ilyen Ön, séma. Meg ami nagyon nehéz, ami szerintem adja még ezt a, úgymond, megosztottságot, és ez most bármilyen témakörben mondhatjuk, hogy nézhetjük, az az igazából, hogy mindenki a saját szemüvegén keresztül néz rá a Egyetlenül. világra, és nem tud, a saját realitásából nem tud kilépni. Tehát mondok egy példát, én egy kutyatartó vagyok, van 80 darab kutyám a farmon, Imádom őket, neki kélek, neked nincs kutyád, és nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet ilyen szívtelen, hogy neked nincs kutyád. És, és, és mondjuk te lehet, hogy azt mondod, hogy te nem szereted a kutyákat, mert te mondjuk macskás vagy, és akkor én nézek rá, hogy hát, hát hogyan hát ilyen hülye macskákat tartozhat. Egyébként jó a téma. neked három kutyát. Tehát érted, hogy, hogy csak a saját szemüvegén keresztül tekint az egész világra. De nagyon jó a téma, mert hogy. Ugye van az, amikor van egy állatod egy házi állatod. Igen. Igen. Egy darab csak, tök egyébként abszolút jó ez a megközelítés is. Szóval van egy állatod, elpusztul, meghal, x időn keresztül együtt voltál, együtt éltél vele. Legyen ez mondjuk több, mint kettő. Tehát azért az már aránylag sok. Ugye minden nap találkozol vele, együtt töltitek az eteted, etetitek egymást, szórakoztat, stb. Aztán elpusztul. Na jól van, eltelik x idő, a gyász, jön még egy állatod, lesz egy teljesen mindegy másik, vagy ugyanaz, Aztán majd megint és még egyszer is akár, és utána mondjuk kijelented azt, hogy te soha többet. És ezt mondjuk egy állattal kapcsolatosan kijelenteted. Nem szeretnél. Miért nem? Mert fájt. Mert egyszer is elég Igen. ez a fájdalom, hogy úristen álpusztott a a kutyusom, a papagájom az oroszlánom, a zsiráfom, jaj. És aztán azt mondod, nem. És akkor jön egy olyan, akit most te mondod a másik oldalt, hogy Igen. Hát de, hát de itt van nekem annyira aranyos, annyira édes. Hát miért nem? Mert köszönöm, nem. És miért kell nem. egyébként megmagyarázni? A másik, amit nagyon szeretek, a már kutyákat osztott szóval, és akkor nem én mondom a dolgokat, amikor kinyílik egy ajtó, és ott van egy ugató, vérebb idéző, jelesen teljesen mindegy mekkor méretben, és és nélkül, és akkor fogja a de a lalika nem bánt, hogy a... Nem bán... Honnan tudja? Hát tudom, hát együtt Mondta. vagyok vele. Igen, bág. De nem tudja, nem tudjuk, még az embert sem tudjuk kiszámítani, ugye. Amikor van. ott van a hírekben, hogy a Józsi megölte a családját, a Józsi, bocs, Józsi. Egy szent aranyember volt, hát őt nem, biztos, hogy nem ő volt. Hát mindenhol látszik, ott van. Na ezt most én puffogtam, ki magamból, ne haragudj. tervezel egy következő puffogást. Következő... Mi lesz az? Következő puffogást. Jó, milyen terve? Ö... Jaj, egy nagyon hát fontos. Mondd, mondd. Mond. Nagyon, tehát ezt az influencerest, mert erről azért úgy ilyen formában nem írtam, hogy, hogy miért nyomjuk ezt a divatot ennyire. Ö, valójában ez, ez fogalmazott most meg bennem, és egy kicsit visszakanyarodok erre. Igen. Volt még egy, de most bevalom elfelejtettem. Na jó, még be eszembe jut. Még eszembe fog jutni. Igen. Á, hát, ami nekem nem jutott eszembe, ugye közöljem veled. A végén lesz ez feladatod. Kettő is, ugye megkértelek még az elején, azt hiszem, mondtam azt, hogy majd a következő beszélgető te is tegyél fel, kérlek egy kérdést. Nem most, hamarosan, majd a beszélgetésünk végén. Illetve egy olyan feladatod is van, aminek ennyi a lényege, magadnak tegyél fel egy kérdést. Mi az, amit te megkérdeznél magadtól? Pont, most megyünk tovább. Um, Van-e terved vagy folyamat vannak terveid, amihol most tartasz, ezeket tervezted, úgy jöttek össze, vagy ebből fele spontán összehozta az élet, te azért tettél, stb. A terveim általában nagy vonalakban vannak, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden le volt előre rajzolva és megírva, mint a nagykönyvben. Vágyaim vannak, és igazából az, hogy a melyik úton negyek el, úgymond a vágyaimhoz, azok az utak olyanok, hogy van benne spontanitás, igen, hogy, hogy elémesik, és, és akkor kiaknázom. Van terved, aztán, ami amely, megosztható aztán, most? Jelen pillanatban vannak, igen, vannak terveim. Egy, ami elmondható. Tervem egy, egy nyaraló külföldön. <gül> és most miért nevetett ki magad? Na nem, nem, csak most így elmosolyodtam, mint magamból, hogy elképzeltem hirtelen a képét, hogy hogy, hogy néz neki. És ez például egy ilyen, termem, ilyen elkiabálás? Hogy... Mert ugye mindig, mindig azon nevettek a haverok rajtam egyébként, hogy, hogy mindig az öreg koromat tervezem. Tehát, hogy az nem azt jelenti, hogy nem élek a mába, csak az vicces, amikor így elmesélem nekik, hogy én öreg koromban hogy képzelem el magam. Na. Mondjuk ilyen 70 évesen, vagy na. 80 évesen. És akkor... Én már hát mindjárt pedig, annyi vagyok. Na, én például kétféleképpen éppen képzelem el magam. Az egyik az az, hogy van egy, nyilván egy ilyen tengerparti nyaraló, ahol így el vagyok. Nyilván. És akkor ott kergetőzök a halakkal, meg stb. Illetve van egy olyan, mivel hogy játszok, hogy majd egy ilyen jó füstös bárba egy jó hozzám hasonló vénszatrókkal együtt zenélek, ilyen mindenféle zenét, és akkor a hozzám hasonló öregeket ott pirítjuk a, a mi úgy uh -huh. <gül> Úgyhogy van egy Ez ilyen jó. elképzelésem, hogy mint régen az öregek mondjuk Amerikában fekák a bárban. Évhidán, meg... de hát, hogy ilyen, nekem ez nagyon tetszik. Megsegíted egy kis masszörrel a, a, a szatyrokat, az öreg szatyrokat? Ja, a nem, akkor már szerették azon a szinten lenni, hogy más masszíroz engem. Ó, oh, tényleg egyébként masszíroznak, ez olyan, mint hogy a fodrász elmegy, a, hol csinálhatja a haját a terapeuta eljárás, -e a pszichológushoz, a terapeutához? Te -te? Én bevallom, hogy nagyon trehány vagyok, mert nem járok masszörhöz, mert nincs rá időm. Na kimondtad a ki Meg anyagi kéretemsel jelen pillanatban. Uh -huh. hát <gül> túl, te tudsz egyedül lenni? Igen, tudok. És okay. nagyon jól tudok semmi dobozolni is közben. Mit csinálsz azon túl, hogy semmi dobozolsz? Mit csinálsz egyedül? Gyakorlok a hangszeremen, elmegyek futni. Nem vagy társfüggő? Nem vagyok. Fekszem az ágyba, és nyomkodom a telefont is. nézegetek hülyeségeket a Facebookon, de... Én bevallom, én, engem ez is kikapcsol. Ez, olyan, ez, ez a modern tévénézés. Régén a hülyeséget nézték a tévében, most a Facebook a tévé. Tegyük le a szereket. A fizikalitásos bármit, tévét, amit elmondtál. Igen. Telefont, egyedül vagy. Nem futsz, semmi nincs. Csak úgy egyedül vagy. Akkor vagyok. Tehát akkor, akkor dobozolsz? Vagy hogy mondod? Akkor igen, semmi doboz. Semmi dobozolsz. Lefekszek, fölakom a lábam. Meddig Hát fél a több órámát is. Tett. Nem szól rád senki, nem kívánkozik az újad rá a mobiltelefonra, nem, a lába itt futni, menni. Nem, nem hívnak. Hogyha te azon gondolkodsz, mondjuk ilyenkor, amikor semmi dobozolsz, de úgy gondolkodsz. Elkezdesz gondolkozni, és akkor mind gondolkodsz? Ilyen, ilyenkor monoton dugókon gondolkodok. Tehát most nagyon egyszerűt mondok, napokban pont egy ilyen volt, hogy nekem padlót raktak le a a helyen, ahol felújítás van, és a pont amikor semmit dobozoltam, akkor pont azt vizionáltam ugye a fejemben, hogy rakod le a padlókat így sorba, és csak padló-padló, és a végtelenségében mennek a padlók. Ilyenkor ilyen, azt mondom, hogy képek, hogy valami moltonan, vagy forog egy kerék, az is csak megy körbe is. Szoktál relaxálni? Szóval Tudod a... meditálni? Meditál... Medi... Tudsz meditálni? Medi... Nem. Mi az a nem meditálás? Annyian mert... Én... tudnak... Én... Én... Én... Én nem tudom megmondani, mert én annyira nem azt, hogy nem hiszek benne, hanem én nem, nekem ezek nem úgy jönnek, hogy én most beírom a naptárba, és délután háromkor leülök és meditálok egyet, hanem amikor én érzem azt, hogy kívánja a szerzetem, akkor leülök és, és igazából így nem csitálok semmit, nem és, és rendszer, rendszer le, lekapcsolás uh -huh. van. Igen, tehát hogy én nem kezdek egy törökülésbe ülni, bugni, olyan zenét, Nem hallgatok zenét például akkor, tehát én amikor egyedül vagyok, én nem hallgatok zenét sem. Tehát a síri csend van. A, hallgatom azt, ami a környezetemnek az aja. Tehát, hogy ami. Mert amúgy is van, hallunk zajokat. Tehát kapcsolódnak a, mit tudom én, bárki a szomszédban, hogy felkapcsol, lekapcsol, a madárkint, a kutya elmegy, amit tudom én. Tehát nagyon Ezeket így hallgatott. zajba vagyunk, tehát, hogy még pluszban magamnak ingereket nem csinálok. Sétálni van időd? Hát mostanában nincs. És egyébként, ha most, akkor szoktam. szoktam, amikor így olyat szoktam csinálni, hogy éppen van időm, akkor nagyon-nagyon lassan elsétálok a boltba meg vissza. Jó, nagyon lassan csinálom. Mint egy éves direkt akkor. És akkor nézek előre. Említed a haverokat, jó párszor említetted. Tehát van rendszeres étterem látogatás esténként, néha? Milyen látogatás? Étterem, finoman mondom, pub. Ja, ja, igen, igen. Sörözés, nem rendszeres, bármilyen. mostanában nem rendszeres, mert nagyon, nagyon el voltam havazva, és a piédésre fordítottam az időt, de amúgy, ha visszállok az életbe, akkor igen. Akkor, az persze, életbe. Szok, szok, szok, szoktak lenni szobatesti bulik, meg ilyenek. Uh -huh. de, ha és megkérdezem az egyik haverodat, barátodat, nem barátodat, haverodat, mit mond rólad? Hát a be aki pörög és bulizik. És, és mindig megcsinálja azt, amit akar. Ezt szokták általában mondani. Jól kijönnek a bea veled a, pörög. a pasik? A pörgőbe jönnek Azért kérdezem, mert ugye mondod, hogy a rizsagyár szomszédasztalnál felfigyelt, és fiúkról beszéltünk. És a barátok, mennyi van körülbelül, ha számolod hirtelen, aki barát? Mi az, hogy barát? Mi az, hogy barát? A haverból van inkább az embernek sok, én azt gondolom, barátból nagyon kevés. És mi az a barát? Te hogy jellemeznéd? Ezt még nem kérdeztem senkitől. Hogy... Barát az, aki, aki önzetlenül lehet számítani. Mit nem érdek kapcsolat. At, oh. hogy nem, nem érdek kapcsolat. Én nagyon sok olyanat találkoztam, aki érdekből, hogy addig jó vagy velem, amíg benem nem pasizok, csajozok. Uh -huh. Addig jó vagy nekem, amíg most a másik nem ér rá, akkor gyere velem tesörözni. Akkor Amíg nem jövök össze valakivel, vagy hozzá össze a haveroddal, addig barátnők vagyunk. De utána már annyira nem érek rá. Hú, most éppen szak elhagyott a pasi szakított. Hú, most akkor menjünk el minden nap együtt vásárolni, de amit visszapasizom magam, akkor már annyira nem érek Tehát nekem, ez, ez, igen, mm -hmm. nekem ez, a, ez a haver, tudod? Ez, de az nekem is jó éppen, mert azt szoktam mondani, úgyhívom, hogy szabadidőpartner, addig pont jó el tudunk beszélgetni, mindenki elventi az adott dolgát, de az igaz barát az nem ebbe a... Igen, de akkor neked tartozik. van egy legalább. Az igazbarát az, igaz az az, akikor időközönként kopinnék, hogyha én is trehány vagyok és nem keresem meg, akkor is rám szól, hogy figyelj, mi van veled, boldog vagy amúgy, jól vagy, mész, csinálod, ízét sikerült elintézni, az összejött, na de jó, gratulak, fú de jó, hallgottam már, érted, imádkoztam, érted, akármit tudod, tehát, hogy az ilyen az érzed a... De szerintem ezt nem kell bemutatnom, mert szerintem mindenhol így van. Nem mindenki tudja megfogalmazni, szerintem legalábbis. Ki az, akit te érdekelsz? Te kit érdekelsz? Kit érdekezte? Kit érdeklek? Nem tudom. Hát ez nagyon bonyolult kérdés, mert, mert egyrészt nem látok bele az emberek fejébe. A reakciókból látom azért sokakat érdeklek, mert nyilván sokféle mindent csinálok, és az érdekes, nekik tudod, hogy hopp egy ilyen poszt, hopp egy olyan poszt, hopp, hopp itt van, hopp ott van, zenél felújít, mit tudom én, mit csinál, fején áll, érted? Tehát egy csomó minden, és akkor olyan, mint egy ilyen brazil sorozat, hogy mindig valami történik vele, és akkor ez ilyeneket az, az emberek szeretik a sztorit nézni, mert ők a hátadőlnek, és ezt, ezt így mozizzák, igazából úgy szoktam hívni. Na most én pont egy olyan ember vagyok, akit, akit jól lehet mozizni. Ezért teszem azt a kérdést, hogy sokak... szeretsz a középpontban. Szeretsz a középpontban ez... lenni. Ezt szeretek egyébként. Te tehát, hogy, hogy érezem meg, is. Hogy ítéled meg önmagad, először, önmagad külsőleg? Külsőleg? Külsőleg. Ja, külsőleg. Már Jól nézel ki, mint hölgy, nő. Te, hogy látod önmagad? Hát a saját magamba van elégedetlenség azért. Javítasz? Kell, hogy Tudsz? Persze, javítható az elégedetlenség. Van, amin nem javítható, van, amin Mi ilyen. Az? De... Mi az? Mi az, amin nem lehet javítani? Elárulod Hát e? mondjuk... Persze, tehát, hogy mondjuk olyan, most itt olyan dolgokat gondolok, hogy ilyen külsőbeli ad, adottság mondjuk, tehát, hogy mondjuk szeretnék több hajat, vagy vastagabb hajat, mondjuk ez, ez ugye a születünk, és nem lehet többet csinálni belőle, ez mondjuk egy nem javítható... Tehát mondjuk több teregéssel. szemet nem szeretni, három szemet, vagy... Ja, mondjuk szárnyakat szeretnék, kiröpködni, meg ilyenek, hukorékolni reggelen, tehát, tehát ilyen átlag dolgok. Tehát van azért, akit érdekes, hogy őszintén még nem mondtad azért ki, mert Persze. ilyenkor azt mondják az emberek, hogy az anyukám, a szomszédbácsi, a kutyám, van, megnevezhető, Aki akit te úgy gondolod, megkapsz mindent a tekintetben, hogy őt valóban érdekli a cukor, Beatrix? Hát többen vannak a családom, a szeretteim, tehát hogy őket, őket érdeklem, de ez ilyen általános. Uh -huh. Jó. Most így név így... Nem, nem Azért is nem akar akkor Senkit név. megnevezni, mert akkor lehet, hogy egy másikat vagyok, és az megsértődik. Igen, igen, igen. No. <gül> Általában egy ismerősem járt pont egy ilyen kérdésnél, négy, hogy pont ezt kérdezték meg, hogy ki az, aki téged igazán szeret, és akkor mondta, hogy az anyukám, és akkor az apukája megsértődik. Na tessék. És akkor, ez akkor ez az ember zavarában te. rossz hogy Ilyenre nem szeretnék <gül> rossz választ Te mit kérdeznél magattól? Mit kérdeznék magamtól? Magamtól ez Magam a második van. ilyen. Visszakérdezel én, más hangsúlyjal. Uh -huh. Hát ezt Na tudjuk mit? megkérdezni magamtól azt, hogy szoktam is magamtól kérdezni, mondjuk mi az élet értelme. Uh -huh. És mi? Van rá válasz? Ezzel sokszor szoktam gondolkodni különbözőképpen, hogy úgy, úgy részben van, de részben nincs. Én, hát én van értelme látom. meg nincs értelme. És a nincs, az nem azt jelenti, hogy ne legyen. Uh -huh. Mert azért ugye minden szubjektív, hogy kinek mi az az, hogy van -e, vagy nincs értelme, de én valahogy így tudtam ezen, szoktam gondolkodni. De ez egy kicsit kosszabb és kifejtősebb, de mondjuk egy ilyet megkérdeznék így másoktól is. Hogy mi az mit élet értelme? Mi az, amin így elgondolkodnám? Mit hallottál eddig ezzel kapcsolatban? Mit mondanak? Sokan Pár... mondtak ilyet, hogy az élet értelme a tanítás, tehát, hogy megtanítani, meg hogy a jövő generációja, a szaporodás, akkor volt, aki azt mondta, hogy semmi értelme nincs, de hmm. ő, ő ilyen depressziósan mondta, okay. tehát, hogy ő tényleg szó szerint így, hogy nincs értelme. Akkor volt, aki azt mondta, hogy már csak, hogy nem tudom, Nem is gondolkodott ilyenen, és hát, hogy jó, jókat enni, vagy valamilyen egyszerű választodott. Úgyhogy szerintem ez, ez, ez azért jó kérdés, mert ez kicsit, hogy Tehát kicsit mindenki olyan, amit, amit mond róla, tudod, lehet így látni rajta valamit. Ide gondolkodik, meg látni kicsit a szemüvegét, hogy és akkor mi az életvértem, mert azt most nem tudom ki mondta, de vagy sem te mire jutsz, mert akkor szeretnélek látni hallani. Számomra mondjuk az egyensúly tehát hogy igazából egyensúlyra törekszik a te szeretnél a letenni az asztalra erre a nagy életbéli asztalodra valamit, amit aztán Ö... majd lát az, aki, aki... Nem. Tehát, nem, sokan azt mondják, nem mert sokan azt mondják, én, én, ugye, hogy én, én, én, a, nekem megvan az, hogy én azért élek, mert és akkor ott a kettős pont után igen. van az, hogy gyerekem megszületett, óvodába járt, sikeres vizsgát tett, én Persze, vagyok a valaki híres, mit tudom én. Szép célok, de én üdvök, hogy nekem az számomra az, hogy jól érezem magam. Tehát most, ha meghalok, akkor már hogy se tudom, hogy ki mit gondol rólam. Nekem akkor időzőjebben már mindegy, hogy ott, mi történik, mert, én már nem, én már nem tudok róla, tehát hogy én, én most szeretném élvezni a javaimat, a dolgaimat, amíg vagyok, és nem akkor, nem arra építeni, hogyha meghalok, akkor utána mi leszel. De akkor, akkor élvezed, akkor most jól vagy. Igen, igen. Tehát, jól hogy... voltál tegnap is? Igen, igen. Tíz éve? Tíz éve? Tíz éve, tíz éve, igen, akkor is. Mert hogy a más szakaszokat éltem meg, az. Az. Uh -huh. de jó volt. Volt-e valami nagyon Iban. nagy rossz duranásod, ami így elmondható? Ú, fetrengtél tőle hetekig, hónapokig, évekig, mit tudom én, 10 percig? 10 <gül> percig? valaki hamar a gyomromat. Attól né? nagyon fetrengtem. És sok volt a bor, attól is úgy, de Jaj. Durana, duranás alul felül. <gül> Jó, mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Nem tudom ki ő. Na, a következő beszélgető partnerem. Tőle. azt kérdezni, hogy mi az életértelme? <gül> Evidensen. <gül> <gül> Jó. Ez, ez. Meg, hogy mi az a, az igazán erős motor, amit ő, ami őt mozgatja, ami az ő létinnek az értelme, mert az életértelme az lehet úgy, hogy, hogy szubjektíven nézi, illetve ugye teljesen átfogóan gondolkodik a világ életértelméről, de az, hogy ha csak ő neki, hogyha és nem másokra gondolva, hanem csak saját magára gondolva, mi az a rugó, amit őt mozgatja, tehát mi az, amit csinálna, ami nem kerülne mondjuk pénzbe, vagy nem fizetnének érte. Tehát ami tényleg belülről jön, és abban nagyon... Hú, most szerintet, szerinted hogy fogom föltenni a következő beszégető partneremnek? Figyelj, van rugod, Van motorod? Akkor csinálj belőle egy repülőt. Így van. Hát, hogy mondod, hogy mi a rugója, mi a motorja. Hát a szívem, azt válaszolja majd. Nagyon szépen köszönöm, Cukor Beatrix. Köszönöm Természet, szépen én reflexzológus. Te mondd inkább, légy szíves, össze, és azt a sorrendet fogjuk követni. Úgy, úgy járunk majd hozzád. <gül> Jó rendben. Ilyen sorrendbe jöhettek. Minden, mindennel egyszerre tudsz foglalkozni? Vagy van olyan ember, akivel az összeset végzed? Ö, van olyan, igen. Van olyan, aki végigment mindegyiken. Aha. Általában kettőt szoktak. Tehát a basszázs vagy a reflexológiát szokták igénybe venni. Van, van, aki felvált, van, aki mind a kettőt hetente igénybe veszi. Attól függ, hmm. hogy ugye mekkora a baj, vagy mi az, amire szüksége van. Ez ugye változó. Tudod, mivel fogom zárni? Mit fogok mondani? Igen. Tudnot kell. Tudnot kellene. Két szó. Két szó. Rövidek a szavak. Jó volt, szia. Három éves vagy. Igen. Hm? Sakmat. Szia. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki?